Я б половину з того, що їй мої батьки надсилають, собі забирала. Навіщо тобі стільки? Тобі ж самі щомісяця посилки шлють. Ганчірок, певно, вже складати ніде, зауважила Іра. Дарма. Знайшлося б місце. У Марічки квартира велика. Сталінка. Стелі під чотири метри. Антресоли чимало. Слухай, Лікусю, а чому твої батьки не зняли тобі окрему квартиру? «Ну, без хазяйки», – спитала Іра про те, що її давно цікавило. «А хто б мені готував?» – відповіла питанням на питання ліка. «Ну, сама б готувала, що тут особливого?» – здивувалася Іра. «А вже ж!» «Мені татусь навмисно таку хазяйку знайшов, щоб вона сиділа вдома і доглядала мене. Я приходжу з інституту, а обід уже на столі. Хіба я після занять ще щось варила б?» Так на швидку руч заморила б червечка, а потім шлунок болів би. А як же інші дівчатка в гуртожитку живуть?» – не вгавала Іра. «Не знаю, я в гуртожитку не жила», – відрубала Анжеліка. «Слухайте, сьогодні в нашій кав'ярні вечір. Підемо?» «А з ким вечір?» – поцікавилася Олена. «Із загальновійськовими чи зв'язківцями?» «Не знаю», – махнула ручкою Ліка. — Треба валінки спитати. Ну, вона, як завжди, все організовує. — А чому це ти раптом знову про курсантів згадала? Що Славчик вже не подобається? Олена сумно посміхнулася. — Ні, я просто так спитала. — Не розумію, як ти можеш сохнути по якомусь ідіотові? Мало не на повин голос обурилася Іра. — Тихіше, — нагадала Олена, — не кричи. От закохайся, тоді й знатимеш, що любов... — Зла полюбиш і козла, — докінчила за неї Іра. Він учора знову під вікна приходив, свистів. на подругу вела далі Олена. І знову на підпитку. — Ага, і ти все одно до нього вийшла, — не спитала, а обурено констатувала Іра. — Так? Адже він кликав мене. Іра відкрила була рота, щоб знову обуритися, але в цю мить на стіл перед Оленою впала зім'ята записка. Олена розгорнула її. Дівчатка, виручайте, дайте конспект із мови. Люблю вас усіх, Петрик, уголос прочитала вона. Ліко, даси своєму поетові мову. А вона йому скоріше язика покаже, озвалася Іра. Анжеліка скривила губки, зітхнула і прорекла. «Гаразд уже! Цього разу дам! Він мені в п'ятницю політінформацію підготував». «О, то це Петрик цілу купу газет в аудиторію притяг», – здивувалася Іра. «А то хто ж? Позначив для мене всі статті. Ще речення підкреслив, які потрібно було читати. Манна каша, навіть я не зрозуміла, що я читаю, а не розповідаю». «На!» «Передай поряду!» – Анжеліка простягла Ірі конспект. На курсі навчалося 82 дівчат та 9 хлопців, по троє в кожній групі. Юнаків у педінституті завжди було мало. Тому на вступних іспитах їх не тільки не різали, навпаки витягали, якщо ті починали тонути. Петрик був одним з небагатьох юнаків, що вирішили пов'язати своє життя з педагогікою. Поки, щоправда, він в основному писав на лекціях вірші, які часто присвячував своїм однокурсницям, у тому числі й Анжеліці. А втім, його ставлення до дівчат було суто платонічним. Йому, очевидно, просто було приємно бувати в такому квітнику. Більшого він не прагнув. Харчувався Петрик винятково за рахунок своїх однокурсниць. В інституті на перервах Підсідав до киянок, бо ті приносили з дому великі бутерброди чи мамині пиріжки. При цьому Петрик дивився на дівчаток очима голодного собаки, тож не дати йому, бодай, кусник було просто неможливо. Правда, пригощали його з різних причин. Одні – зі щирого жалю до його шлунка, інші – щоб скоріше відчепився і не заважав спокійно обідати. А в гуртожитку зовсім просто. Варто було пройтися по кімнатах, де жили дівчата, і вечерею Петрик був забезпечений. Ні, все-таки недаремно він обрав саме педагогічний інститут. Нарешті пара закінчилася, і весь курс кинувся до гардероба. Наступним у розкладі було фізвиховання, а спортзал і сама кафедра фізкультури розташовувалися в центральному корпусі інституту а за дві тролейбусні зупинки від гуманітарного. «Я на фізкультуру не піду», – повідомила ліка. «В мене причина». «А що робитимеш до третьої пари?» – спитала Олена.